När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han urkinnig och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremiah Ett rop hörs i Rama, Gråt och och klagan. Så låter det i Matteus evangeliets inledning. Stjärntiderna, vise män, heliga kungar eller vad de nu har kallats allt. Hade följt stjärnan till Betlehem för att hylla den nyfödda kungen. Fortsätt du, du får ju klippa bort mig. Jag behöver bara ta en halv halvstablätt. Absolut. Men den där gamla kungen var tydligen en vresig och snarstrucken karl som helst ville undvika konkurrens även från spädbarn. Så han tog koll på hela det potentiella gänget av gossebarn. Eller? Gjorde han det? Matteusevangeliet är vår enda källa till den här bloddypande händelsen. Så vem var i så fall Herodes? Kanske en godhjärtad konung som under sina mer än 30 år på tronen låg bakom allsjöns vackra byggnadsprojekt som befolkningen kunde glädja sig åt. En konung som med sin stora människors kärlek såg till att underlätta för befolkningen under naturkatastrofer och missväxt. En konung som älskade sin fru över allt annat på jorden. Är det så? Herodes borde beskrivas. Ja, delvis. Men Herodes påminner mer än de flesta om ett mynt som ju har två sidor. Och nu ska vi se vad som händer när vi vänder på det här myntet. Nej, men oj, vad är det här för barbari! Ni varmt välkomna till historiepodden. Nu vet man att det lackar mot jul när Daniel Hermansson öppnar Bibeln, Nya Testamentet och börjar leta efter ämnesval. Ja då vet man, då vet man att nu börjar det lacka mot jul här ja. och det är precis vad jag. gör. Ska det bli den traditionen hemma i det Hermanssonska hushållet att på julaftons morgon då sitter du med den gamla läderinbundna Bibeln och läser Matteusevangeliet för, för Gustav. Ja, det är ju framförallt Lucas Evangeliet var. Ja, just ja. Eh, Som det handlar om när det gäller julen. Men visst, de här stjärntiderna dyker upp i Mattias och det också. Men eh, ja, det vet jag att du hade som tradition i din barndom, eller du, det var väl din eh, släkt, familj, som envisades med, med detta. Ja, det var, det var min morfar som, ja. som läste det. Det här har inte jag egna minnen av, jag var ju så liten då, men det är... Jag, jag försöker ju lite grann, Jag, jag ser dig som en, en lämplig arvtagare där. Ja, alltså jag. Eh, jag vet ju inte ens vilket evangelium man ska läsa. <laughs> ja, men det här är ju fint när de gör det i eh, barnen i Bullebyn och sådär också. Och eh, jag har ju tänkt att det här skulle kanske kunna eh, konkurrera ut. Eh, tv, barn tv kanalerna en liten stund på julafton men det är ju tveksamt ah. om det kommer lyckas <laughs> och sen eh, har jag en annan plan och det är ju att man ska eh, ta med familjen på eh, det finns julspel här i Vingarums kyrka va, på mm -hmm. ju, julaftons förmiddag och där tänker jag också prägla in i någon form av familjetradition det här kan gå lika illa som mitt eh, 70 talsrum som jag <laughs> funderar på att eh, skapa allt som är 70 talsoffer och eh, typ en eh, gillestuga variant. Det, det, det där går ju inte att få igenom tunt jag. Vi får se hur det blir med det här. Jag håller tummarna. Jag tror alla lyssnare håller tummarna för det också. Och på tal om att prägla då så jämförde du Herodes med ett mynt i inledningen. Det är nästan som vår gamla lekhistoriska hatten att antingen så var han en god om händertagen är kung eller så var han en tyrann. Just det. det är min tar ju två sidor. Ska vi se vad det här landar idag kanske och eh, dyka in i detta? Ja. ACOS tipsar. Hallå allihopa, det är Rosanna Charles här Och, och Emilio Araya och vi har podden Två meter dumheter Hör du Rosanna, kan inte du berätta För svenska folket varför de ska lyssna på oss Men snälla, varför skulle man inte Lyssna på oss, förutom att vi Delar med oss av hett skvaller Har otroliga gäster Som ni alla säkert känner till Emilio, Men vi kommer ju att bjuda er på Ett gott skatt. Så hörni, in och skrattar med oss Varje torsdag och varje söndag Och två meter dumheter tillhör själv. Klart i Karlsfamiljen. Skottas. Jajamän. Vi börjar i Mellanöstern. Det är ju lämpligt här. Ja, det tycker jag. <laughs> Och eh, vi börjar med den kraftiga hellenisering som eh, området har gått igenom fram till början av hundratalet. Mm. Det vill säga en förgrekning kan man säga. Man kan säga förgrekning men det är nästan ett... Eh... Mer otympligt begrepp än hellenisering. Ja, men det är ju väldigt eh, pedagogiskt. <laughs> ja, ah, <Eller>? okej. Okay. <laughs> Hur som helst, grekisk konst, arkitektur, språk och eh, allmänt eh, grekiskt eh, kulturflöde har eh, sköljt in över Mellanöstern. Och det här beror ju på då att arvtagarna till Alexander den Stores styre har bidragit till detta. Det här mm. väldiga området Persien, Syrien och Babylonien utgjorde ju ett av de riken som blev arvtagare till Alexander den Stores. Det var ju fullt med generaler som brakade ihop och började bråka med varandra efter att han hade dött. Inbördeskrig här. Mm. Men, men det här området då, Persien, Syrien och Babylonien styrdes ju av en av de här generalerna. General Seleukos. Och eh, förlöken kallas ju det här för selekuid -riket. Och härskarna kallas lite eh, svepande för Selekuiderna. Mm. Och eh, greker hade då emigrerat till eh, den här regionen i stor skala under 200-talet före Kristus. Och de folk som levde där då, inklusive den judiska överklassen i städerna, de... Stod ju till sig av den grekiska kulturen och tänkte att det här var ju fint och bra grejer. Det här har ju vilken, vilken smak de har de här grekerna ändå va? Det är ju en blandkultur som växer fram där som du säger de grekiska elementen utgör någon sorts motsvarighet till kanske den franska kulturen under 1700-talet. Alltså någonting som kommer uppifrån och någonting som verkligen upplevs som så kikt och lyckat som någonting kan vara. Så till exempel ska du vara första i en hellenistisk stat- så ska du inte bara tala och skriva på grekisk utan du ska bygga dina städer som vore de grekiska städer. Och så Just. det är ju mycket de idealen som präglar den här perioden. Ja, de tog grekiska namn och sånt där också. Själva namnet Judien är ju en grekisk benämning för judarnas område. Mm. År 175 f.Kr så blev Antiochus den fjärde ny kung över Selekuidriket. Och då tänkte han att ja visst det här är ju för grekat och helleniserat och så där, men vi kanske skulle kunna göra ännu mer. Så då han upp tempot i helleniseringen och målet är då att förvandla Jerusalem till en stadsstat efter grekisk stil helt enkelt. Staden skulle ha en demokratisk församling, mer eller mindre tänkte han sig att man skulle stampa bort hela den judiska religionen genom att förbjuda Moses lagar. Och påbuden då om högtider, omskärelse, slaktoffer och förbud mot att äta griskött. Allt det där skulle avskaffas och städas undan under någon matta. Allt det som egentligen skilde då judarna från grekerna. Tempelområdet skulle tillåta kvinnors närvaro och templet plundrades dessutom. Överste prästen avsattes och ett altare till Sefs ära byggdes upp. Det här... Det här är ju vad man kan kalla för en, en, en militant betal helenisering. Just det. Och det här altaret till Sävs. När jag tänker på alla de platser dit olika människor från olika religioner vallfärdar inom Jerusalem. Så det där Sävs-altaret är ju inte det, är inte det som ligger top of mind då. Nej, det är ju inte. Det finns nog inte kvar heller. Nej, det blev inte bestående. Nej det blir ju ganska snabbt en revolt mot detta Makabeernas revolt Det, här, det blir blev för mycket för dem helt enkelt 167 före Kristus utbyter den här revolten Uppror kan man säga Ledaren för det hela är en kille som heter Matatias Eller Matatias Just det Man vill gärna säga Mattias men... Jag höll på att säga Hakona Matatias Men sen kände jag att det, det kanske Jag vet inte var bara så tramsigt och ändå sa liksom. <laughs> ja, <laughs> jag vet inte. <laughs> ja, hans son sen då, Judas Maccabaios är ju den som kommer att ta över den här valten ordentligt. Och hans efterträdare sen kommer att kallas för Maccabierna och de ingick då i släkten Hasmonierna. Nu är det många namn här, men, men ändå. Tänker du att vi ska hålla oss till Maccabierna eller Hasmonierna. För de där begreppen används ju synonymt i källorna. Mm. Ofta. Jag tror att eh, man kan tänka att hasmonierna är ju en släkt, medan makabierna är ju anhängare här, då, liksom på något sätt, ja. till den här makabarios. Man behöver inte vara en släkt för att tycka att någon är bra, så att säga, <laughs> som man hejar på. <laughs> ja, all right. Det är tre års strider och eh, judarna får till slut eh, till en vapenvila och eh, så får de tillträde till templet år 164 ja, före Kristus. Och återinvägningen av det här templet firas väldigt högtidligt. I Macaber-böckerna så står det det bestämdes av Judas och hans böder och hela Israels församling att dagarna för altarets återinvigning skulle firas med fest och glädje år efter år vid samma tid på året. Åtta dagar från den 25 dagen i månaden Kislev. Och det är det här firandet som går under namnet Sjanukka. Ja, det är Sjanukka. Kul! Ja, jag har aldrig firat det men det verkar kul. <laughs> ja, nej det är inte jag heller, men det är ju... En mycket känd företeelse. Ja, kriget fortsatte däremot sen i 25 år till innan selekuiderna hade helt besegrats. Och år 141 f.Kr. så återupprättas det självständiga judiska kungariket som hade funnits tidigare då, men försvunnit då under diverse invasioner fram och tillbaka under föregående sekler. Den första kungen heter Alexander Janaeus. Han är kung mellan 104 och 76 före Kristus och erövar en massa icke-judiska områden. Bland annat regionen Edom som ligger i söder om det nya landet och även en massa erövningar i norr då, Galileen. Just det och i till exempel eh, Edom eller Edom så blir ju invånarna där, de är ju tvångskonverterade till judendomen också, Edomiterna som de kallades. Och de kommer ju att bli relevanta här vart efter när vi börjar prata om Herodes mer och mer. Eftersom mm. hans far var en sån va? Ja, så är det. Och de eh, andra judarna som var judar innan, de betraktar dominerna lite grann som inte viktiga judar då. Nej. För de har ju bara varit en generation eller så på Herodes tid. Precis. Det här kanske är, ja jag har en fråga på det men vi tar den när vi kommer till Herodes hans föräldrar istället. Vi behöver inte gå händelserna i förväg. Nej, eh, först ska den här Janaius dö, vilket han då gör år 76 för Kristus och där eh, sätter igång naturligtvis en maktkamp mellan han. hans nu det är inte mm. helt unikt Klassiker <laughs> en fin gammal klassiker att, eh, att börja bråka om vem som ska bestämma egentligen. Den här gången heter om Hurkanos och Aristobulos. Hurkanos är storebror och har tagit över tonen. Men beskrivs som ganska lam och inte sägande karaktär egentligen. Han hamnar då i underläge snart mot den här mer aggressiva och ganska karismatiska brorsan Aristobulus som revoluterar då mot boden. Och vid den här tiden på 60-talet före Kristus så finns det ju då en ledande stjärna runt Medelhavets makthimmel på några månader. Hade denne man sopat bort hela Medelhavets pirater som plågat sjöfarare i många decennier. Han hade besegrat fiender i Afrika, i Spanien, mindre Asien. Jo, jo men det är ingen mindre än underbarnet med locken i pannan. Det vinnande leendet, folkets hjälte. Tjejernas favorit. Tjejernas favorit. Mannen som en militär begåvning hade levererat rader och framgångar för att göra sitt eget kolossala ego. Mannen myter legenden den romerska Gnaeus Pompeius. Nu är det dags för honom då att lägga sig i det här judiska grälet och Pompeius väljer då att stadia den rättmätiga kungen Hufkanos eftersom han gjorde den viktiga bedömningen att det här... Det är den bo som är lättast för Rom att kontrollera. Så Pompejus tuffar in i den här regionen med sina legioner, belägrar Jerusalem där Aristobulus och hans anhängare barrikaderar sig, och efter tre månaders belägring så tvingas de ge upp. på Pompejus går upp på Tempelberget totalt obyd om judarnas olika vidskepliga regler om att det är förbjudet att gå upp på Tempelberget för hedningar. Och sen knallar han in lika oförskräckt i templet och beundrar alla skatter som finns där. Hans förhagen Hatte, vår gamla favorit. Ja, det är poddens favorit. Ja, han eh, ja, det är alltså, han var inte med på den här tiden. Så gammal var han inte. Men han eh, har ju skrivit mycket om antiken och så. Och då har han skrivit bland annat här. Men därefter gjorde den romerske segaren något oerhört. Han gick bakom det stora förhänget och trädde in i det allra heligaste. Det är gemak som endast överste Pesten fick betäda. Efter en stund där inne kom Pompejus tillbaka och berättade för sina soldater att där inne fanns ingenting. Det allra heligaste var ett tomt Och för Pompejus så var ju det där väldigt undligt. Det en konstig religion det här med en gud som inte syns och så. Ja, vulgära de är ändå romarna. Ingen respekt. Det tyckte nog eh, judarna här i alla fall i det Det som förr hade funnits i det här heliga rummet som överste Pesten bara fick eh, gå in i en gång om året. Det var ju då förbundsarken med Moses lagtavlor, stenskivorna med de tio budorden. Men den där arken hade ju försvunnit för flera hundra år sedan. Senast år 587 före Kristus då Babylonierna förstörde och plundrade första templet. Vilket vi omtalar i avsnitt 282 om Salomon för övrigt. Just det. Men nu var det år 63 före Kristus och Hurkanos installerar sig noggrant som kung här med romerskt stöd. Nu har vi ju en, en bred fräsk här för uh, området fram till de decennier som det här egentligen kommer handla om då, som är decennierna före modern tideräkning det är en episod om en person vars största claim to fame är ju att han ska ha varit kung i Judén när Jesus föddes sanningshalten i just det påståendet får vi väl lov att återkomma till men det är ju Rom i övergången mellan republik och kejsardöme som är någon sorts bakgrund och det område som Daniel har beskrivit här Judén blir ju bekvämt inom romskontroll och uppsyn men samtidigt lite för perifärt för att man ska sätta en romare där att härska. Mm. Då är det ju bättre att, eh, kanske som med Storbritannien och Egypten, att välja ut en härskare som man kan hålla lugn och eh, ordnad vars lojalitet gentemot Rom eller Storbritannien då är självklar. Och på grund av sin stökiga, eller stökiga, ja ur Roms sett, stökiga geografi med långa bergskedjor och djupa floddalar så visste man ju att Syrien-Palestina det skulle bli för dyrt och för omständigt att hålla samman. Då är det bättre att man väljer, jag vet inte, ska, kan man beskriva det kanske som en slags tidig variant av ett medeltida feodalt system? Att man har en slags, slags vassalkung. Behåll din kungatitel! Men betala tribut till oss romare och håll vägarna säkra från rövare och kamma oss med hårs. Du får en krona, en knölpåk att slå rövare i skallen med och en kam att kamma romerska ja, kejsare, vad det lider då, kamma deras hår med hårs. Det är vad den här vasallen behöver. Är det här insignierna eller vad heter, alltså kännetecknen? <laughs> ja. En knölpåk, en krona och en kam. Exakt. mm -hmm. Jag tror att det ingår ett till sådant insignium och det är en kompass som bara pekar i östlig riktning. Mm. För det ingår ju dessutom i uppdraget att hålla ett vakande öga på de perser, vilket är det partiska riket under den här perioden, som hela tiden finns där och hotade. Och det är då stökigt att just den kungen som då satt i Juden Antigon den andra och som tillhör den här styrande Hasmoneersläkten, han kunde inte romarna lita helt och hållet på. Han var nog lika trolig att vända sig till fienden, parterna, som han var att vända sig till Rom. Han var ett problem som romarna kommer vilja bli av med. Det här är såklart en potentiell öppning för en duktig politisk spelare. Och det finns ju en sån antipater, heter han. Kul namn. Ett enda i från att heta antipatier. Och eh, Antipater var kunglig rådgivare till Antinogos den andra, trots att han i själva verket var en utbörling. Edomit, det här området som Daniel beskrev tidigare, de här tvångskonverterade. Men ma om man märker ju hur tydligt det här utanförskapet finns, förutom de bibliska källorna och massa arkeologi och så, så har vi ju också... Den judiska historisk givaren Josefus eh, till hjälp. Han föddes ju några decennier, tre eller fyra decennier efter det att Herodes hade dött. Så han är rätt samtida med skeendet. Och eh, i Josefus ögon så är ju Herodes inte bara eh, en eh, usurpator, vilket kommer till, utan eh, han var en halvjude, är ju det som Josefus kallar honom. Och samma sak kan man då säga som Herodes pappa, den här antipater, den kungliga rådgivaren. Antipaters fru var ännu mindre judisk. Hon var en arabisk prinsessa från Nabateernas land, vilket eh, låg kring huvudstaden Petra i dagens Jordanien. Herodes föräldrar, de är inte kreti och pleti. Det är ändå liksom högt uppsatta kungliga rådgivare, de arabiska prinsessor, men de är outsiders i Juden. Ja, och det är då frågan hur det slutar med att han hamnar på tronen. Det är ju... Det är den manövern vi kom, <laughs> ja, slår, don't know. med händerna och bara, hur gick det här till? Det är det lilla skedandet vi kommer till här nu. Antipater var ju då polare, kanske ett starkt ord, men han var ju tjenis med bland annat Julius Caesar. Ja. Sådana kontakter hjälper ju till. <laughs> om man Vad har jag i pluskolumnen? Jag har tumme med Caesar. Ja. Det, är lite, det kan man använda. Och han använde ju bland annat det här då till att gynna sin egen familj ganska mycket. År 43 så utsågs ju till exempel då Herodes till guvernör över Galileen i norra Judien. Så nu har han då fått in sin son som guvernör. Samma år så blev han dock mördad den här pappan Antipater av en politisk motståndare som lyckades förgifta honom. Och i de här svalvågorna av mordet på pappan så satt ju Herodes ganska löst till också. Men han hade ju lika bra näsa för diplomatiska kontakter med romarna som pappan hade haft. Och i efterspelet på sen då Cesars död så blir ju Östra Medelhavets starke man Marcus Antonius. Och det var ju en... Ser, nu ser jag att du sitter och ler för att du vet att nu, nu kommer vi in på... De här gubbarna känner man ju. Det, det, det är en känslosprängd... ...och glad krigare här. Han är lika förtjust i att festa med vin och kvinnor... ...som att vifta med blodiga svärd på slagfälten. Det slutar med att han kör ner sig i Kleopatra... ...vilket han må vara förlåten för... ...Egyptens drottning. Och han ger bort en massa områden till henne... ...och hamnar i inbördeskrig... ...och begår sen då teatraliskt självmord. Men innan dess... Så hade han då uppenbarligen skärmats av Herodes som blev hans skyddsling kan man säga. Men år 40 för Kristus så kommer då en invasion från Öster av de här parterna som du nämnde innan. Och eh, de håller då till i det gamla Persien och sköljer nu in över Judien. Och gör gemensam sak med Hurkanos eh, brorson. De installerar i alla fall honom på den judiska tronen då. Herodes bror, han hade också dött i de här städerna och själv flydde Herodes då förfärad över den här utvecklingen och den här invasionen till Rom. Och hans plan var ju att bana och be om romersk hjälp, vilket han gör. Kanske var tanken att han skulle återinsätta den här eh, tidigare kungen. Men om man tillåter sig att spekulera lite utanför cellerna här baserat på hur det faktiskt blev... Så tror jag nog att han pratade ganska mycket för egen sak när han stod där inför senaten. Eh, ibland så beskrivs det som att Herodes kom till Rom som en, som en flykting och förvånat återvände hem med en kungatitel som senaten hade gett honom. Ja, han var ju en flykting kanske men jag vet inte om han var... Det var nog det, var nog det här som var målet ändå <tryckligt> tror jag. Kanske ungefär som det framställs i den här gamla fina TV-serien Rom där Herodes lever en gåva till Marcus Antonius mot att få bli kung. Och eh, det är en gåva då istället för en muta, eftersom romarna kallar mutor för gåvor, det var så de jobbar. I am told Roman gentlemen do not solicit bribes. One must offer the bribe as a gift. Is that so? Yes. Yes, that is so. We are the most dreadful hypocrites, I'm afraid. I offer you a gift, then. Help me take the throne of Judea. Make my enemies your enemies, and I offer you a substantial gift. Uh, how substantial would this gift be? How substantial does it need to be? 20 000 pounds of gold. Done. Hur som helst den här republikanska församlingen senaten utsåg honom till kung. Och tyckte att det kan man göra. Eh, och det faktum att den här Antigonus redan satt som kung. Kunde ju avhjälpas med tre års inbördskrig. Och eh, en del romerska legioner. Och år 37 f.Kr. Där vi sätter ner eh, Polen i marken. För där börjar då. Herodes att verkligen eh, sitta tykt och bekvämt i tonen och styra av Judén. Jag tror att jag har slaktat uttalet på Judén lite grann hittills. Jag kan säga sagt Judén bara. Men eh, till mitt försvar så har jag genomlevt en gammeltestamentlig så här, sju års eh, sjukdomsperiod. Så jag gör så gott jag kan här. Va vad pratar du om? Ja, men det är, jag har legat helt däckad i en vecka. Det är Ja, just det. Nu är man uppe på, på benen och ska sitta i, i radio och prata om Herodes. Jag trodde att det var din barndom du tänkte på. Nej, här, men, nej den men... är en mycket lycklig barndom. Den vill jag absolut inte beskriva som sjuårsplågor. Nej. <laughs> då ska jag inte försöka med det heller. Utöver då att Herodes själv var ganska duktig på att ta de här olika romerska maktspelarna och att han lyckades väl när han var där i exil i Rom så ska man ju säga att hans pappa då Antipater också hade lite grann krattat för honom genom att eh, arrangera ett äktenskap också med Roms välsignelse då han hade ju gift in sig alltså Herodes i den regerande kunga familjen. på det sättet hade han ju en kanske inte stark men likväl någon slags legitim claim på tronen vilket eh, i sin egen historieskrivning så blir han ju inte en usurpator då men kanske från den sittande familjens historieskrivning så blir han i mycket stor utsträckning en usurpator. Han är ju ingift här då. Mm, precis. Och det, ibland betraktas det inte ingifta helt som äkta släktingar då kanske. Jag vet inte. Nej. Eller? Det där får varje familj få ta det där lite grann <laughs> efter, efter magkänsla. Det här är inte ett facit. Den fru som hade gett honom det här anspråket på tronen då, hon hette Mariamne eller Mariamn om ni vill uttala det så och kom alltså från de hasmonéer som hade bossat i Judén. Och Även hon är något av en historisk kändis som fått en roman av Per Lagerqvist uppkallad efter sig och som handlar om henne. Även tysken Friedrich Hebbels har verkat fram en tragedi om henne Herodes ont Mariamne från 1800. 48. Det här är en dramatisk historia va? Mm. Han är ju då, förutom att han via henne får någon form av legitimitet till tronen så är han ju upp över öronen förälskad i henne. Stort går runt i palatsen med hörlurar i öronen och lyssnar på kärleksmusik och drömmer om henne hela dagen. Va? Det är i alla fall var källorna vill föreslå, det är bara de vi har att gå på men Josefus till exempel skriver ju att Herodes kärlek till henne var av det stillsamma slag som man normalt finner hos äkta makar han, mm. han älskar henne, men hon känner väl snarare solidaritet i sin släkt och ser honom som någon som har bestulit hennes killar på makten alltså, han är ju han älskar henne så mycket att han ger order om att hon ska dödas om, om han dör själv. Så att ingen annan ska kunna få vara med henne. Ja, då älskar man någon. Det var så Herodes tolkare att det här är ett uttryck för, för kärlek. Det. Hon var ju lite mer avvaktande och kylig om man säger så ja. Och ansåg inte som du sa att eh, han hade rätt egentligen till tonen med sin enkla bakgrund. Det här är inte en jättesund grund att bygga en relation på tror jag inte. Nej han verkar ha haft ett ständigt mindre inför sin bakgrund Samtidigt som han försöker vinna då folkets förtroende Och som ett leder här så utsåg han Mariams 17-åriga bror Som heter Aristobulus till överste pest Och när den här Aristobulus som då tillhör Hasmoneer-släkten på äkta sätt eller måste säga När han presenteras för folket så blir det ett öronbedövande jubel Oj vad glada de är med. Och, och tänka att nu har vi en riktig överstepräst för den riktiga släkten här. Och nu ska han leda viterna i templet och allting. Men det här jublet var lite för stort för Herodes. Det här var nästan misstänkt va? Vill de kanske ha honom som kung istället för mig börjar man ju tänka efter en stund. Och så bjuder han snart över den här översteprästen Aristobeles på middag. Med mycket vin och skratt och en bra bit in i det här festandet så föreslår du då helt på att eh, ja, men grabben kanske ska ta en liten simtur här. Och för eh, överförfiskad så tycker den här unge här att det var ju en toppenidé. Men säger du ser ju då till att han inte kommer upp över vattenytan igen. Han dunknar helt enkelt med lite hjälp på teaden. ska vi säga om alla de här berättelserna om Herodes att det är ju svårt att så här källkritiskt slå fast att det hände precis på det här sättet men det finns samtidigt ett återkommande mönster mm. i Herodes handlingar som innebär att man kan heller inte avfärda dem eftersom det är trots allt ganska många som olyckligt drunknar eller försvinner i natten eller offentligt avrättas det är en del, det finns ett monster. IKAS <fri> tipsar. One, two,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 Och eh, folket, de blir ju bestörta av sorg inför det här faktumet att den nya överste har dött. Marianne, hon blir ju av, förstås. Och eh, värre än det är att eh, Marcus Antonius också blir av. Sådana här intriger eh, och dradande eh, på det här sättet ska vi inte ha, menar han på. Romarna vill ha lugn och ro. Och fektionsfri handel helt enkelt. Inte en massa mystiska drunkningsolyckor. Nej, romarna har aldrig hållit på med intriger och, och så. Ja, men då är det ju mer internt va? <laughs> Herodes fick plocka fram sin mest honungslena skärm och rätt ord för att släta över den här situationen. Men det blir bara ännu värre ändå här. För att in i staden kommer nu Herodes syster också. Salome. Och hon verkar ha haft ännu mer minnesvärdesskomplex inför familjens bakgrund nästan än vad Herodes hade haft. Och hon hatar Marianne och integrerar med henne på heltid mer eller mindre. Och året 31, då har den romerska storpolitikens eh, snurrande ödesjul gjort att det har hänt saker i Rom. Herodes romerske vän, Marcus Antonius, han har ju förlorat. Här nu, ett nytt inbördeskrig mot Octavianus. Mm. Det vill säga han som får namnet Augustus och blir Roms första kejsare. Och förutom den här pågående till lågintressiva krisen på hemmaplan. Där hans fru och syster bråkar hela tiden. Så behöver han nu hantera situationen att Romarriket har fått en ny härskare också. Så han säger på systern Salome och frun Marianne genom att sätta dem i olika palats. Så och så håller han isär bråkant med varandra Och sen reser han över till Rodos för att bjuda in sig själv på ett möte med den nya stjärnan i Medelhavet, du vill säga Octavianus. Och inför honom så förklarar han att visserligen har ju stöttat Marcus Antonius innan här var och så, men det var ju bara för att han var den mäktigaste romaren i regionen just då. Och nu är det ju du som gäller, och därför så kommer jag vara på din sida nu. Budskapet är att Hodes kommer alltid vara på Roms sida. Oavsett vem det är som är Rom då här är han väl ärlig också, det var väl precis det som hade skett. Ja, det är det ju. Och eh, Octavianus köper ju den här argumentationen och eh, låter hodet sitta kvar på tonen. Plus att han genom tillgång till vinsterna då från koppargruvorna i sypen och så. Han sitter där med sin Manchester City-tröja och säger visst, för så var Manchester United-fan, men då var ju de jättebra. <här> nu är det ju ni som är duktiga. Ja. Jag kommer alltid heja på den som vinner. Det. det kan du skriva upp. Och om man då är i en position där man räknar med att alltid vinna som Octavianus, då eh, köper man där det <laughs> Precis. Han är Pep Guardiola där. Han vet att det här kommer... Det är lugnt. Det är... Jag kommer inte tappa bort det här. I Josefus berättelse så är det ju verkligen... Det är inte bara systern mot frun utan där kopplas ju alla kvinnorna in. Det är ju även... Herodes mamma och Mariannes mamma som verkligen hela tiden höjer insatserna mot varandra. De är patrask, de är högfärdiga. De snackar skit om dig Herodes. Mm. Du, den här skiten ska du inte ta. Så, så den berättelsen är ju väldigt stark hos Josefus. Salome fick ju en tjänare att gå till Herodes med en så kallad kärleksdyck och säga att det kom ifrån drottningen då Marianne Tjänaren kunde dock inte svara riktigt på vad det var i den här dycken när Herodes undrade. Och då började misstänka att det kanske var så att hans fru försökte döda honom var på tjänaren istället avrättas. Och Salome hon spred också rykten om att Marianne hade varit otrogen och till slut så åtalas den här Marianne och döms till döden. Och år 29 för Kristus så avrättas hon faktiskt också. Totalt hade han visserligen 10 fruar. Herodes. Men det var ju Maria Amne som han var helt besatt av. Och nu, ja. nu var hon borta här, va? Och då verkar hans psykiska hälsa ha vurjat mer och mer. Ja, I berättelsen är ju det här någonting som verkligen delvis förstör honom. han blir förvirrad och tappar kontakten med verkligheten. Den absolut mest utflippade historien är att han ska ha låtit balsamera henne i honung. För mm. att varje dag. Står där och tittar på sin hustrus anledsdrag samtidigt som de långsamt suddas ut och flyter samman med honungen. Det är, den berättelsen tror inte jag på, men det är draget hos honom, att han är fullt kapabel till att avrätta sin hustru eller för den delen andra människor i sin närhet, det här framstår ju som en rätt cynisk kärskare som tar till alla medel för att hålla sig kvar på tronen. Ja verkligen och eh, paranoid blev han nog i alla fall år sju före Kristus så verkar det som att han var helt eh, inparkerad i det här mörket av paranoia. Då fick han ju förstås att eh, två av hans soner som han hade haft med Marianne också konspirerade mot honom för att få bort honom från tronen. Var på han lät strypa dem och när Augustus då, alltså Octavianus fick höra det här så ska han ha sagt att jag är hellre Herodes gris än hans son. <laughs> ja, ja. Enligt berättelserna så är det återigen systern som håller på att viska till honom att dina söner, de är, de är trogna den gamla sidan. De vill avsätta dig. De har aldrig kommit över sin mamma. Och så låter han avrätta dem. Herodes starkaste minne kommer ju förbli sagorna om honom från Bibeln. Men han var ju framstående på flera andra sätt, inte minst som en stor byggherre som mycket påtagligt förändrade sitt land och sin stad. Han var den överlägset mest aktiva sådana i Mellanöstern under denna era av historien. Ja, men vi kan väl påminna om det du sa där inledningsvis. Vi är fortfarande inne i den här hellenistiska eran trots att romarna har flyttat fram sina positioner det ska vara grekisk arkitektur och, och grekiska städer. Mm. Och I Herodes Jerusalem så fanns olika grekiska kulturpersonligheter som likt 1700-talets franska motsvarigheter skulle ge flärd och värdighet åt eh, försten och riket. Vad ska vi ta för exempel på saker han byggde? En amfiteater för 4000 åskådare i Jerusalem. Mm. En massa byggnader i grekisk romersk stil. Hamnstaden, Cesara som uppkallas efter Augustus och dessutom högst upp på en kulle så byggs ju ett tempel till Augustus med utsikt över Medelhavet och allt. Högst hedniskt. Ja, verkligen. Men och, så här, imponerande arkitektur. Det fanns eh, i den här hamnstaden en massiv vågbrytare i djupna betongblock som marinarkeologer har varit och, och dykt efter och fastslagit att han hade importerat den här betongen från Italien. Mm. Och den här staden kommer ju bli viktig som judens största hamnstad. Och senare kommer det bli den plats där de romerska guvernörerna bodde. Och så. Han byggde ju även andra byggen av ren militär karaktär. Befästa fort och positioner. Det kan väl delvis förklaras genom att han är inklämd mellan två eldar. Den partiska elden i öst och dels den avsatta kunga ätten i sitt eget land så det gäller ju att eh, vara redo ifall kriget skulle komma så, sånt lät han bygga också, militära <laughs> befästningar verkligen, vi får nämna några av dem mer konkreta här snart det är kapplöpningsavenor och teater och sådär i blänkande marmor som Furehagen skriver han ville bli en hellenistisk fuste i tiden just det Samtidigt som man eh, håller på med de här grekiska byggnaderna och eh, templet till Augustus som alltså är allt utom judiskt så gäller det ju att eh, hålla sig någorlunda väl med den judiska befolkningen som man faktiskt styr över också. Skulpterade bilder till exempel är ju helt förbjudna i Jerusalem. Och när det första alla andra vi gjorde på den här tiden när de kom till makten var att prägla sitt eget ansikte på de här mynten vi pratar om. Så avstår ju Herodes funderar av religiösa skäl Och den här vänskapen med Rom gör ju då att judarna kan han driva igenom inte ska behöva göra militärtjänstgöring. Och det var väl också uppskattat. När en jordbävning år 31 före Kristus lägger stora områden i ruiner så sätter den här byggherren Herodes kvickt igång med att bygga upp allt igen. Och eh, när en omfattande torka sen förstör skördan och år senare då sänker han skatterna. Så det är välvilligt och milt och snällt och så. Och eh, han bygger akvedukter för att få fram vatten till alla odlingar och städer och så. Mm. Angående militära komplex och byggnader så är ju Masada mest känt kanske. Det ligger då högt uppe på en platå i Aknen med palats och fort och sådär som kombinerar ett enormt komplex. Där har man ju då vinnande vatten och det är punkande trädgårdar och romerska bad och allting som gör tillvaron där högst angenäm. Och Furehagen skriver... Herodes blev samtidens största byggherre i Mellanöstern. Verksamheten var så omfattande att den har tolkat som ett utslag av storhetsvansinne. Man har pekat på de vräkiga palatsen och de imposanta templen men har då bortsett från alla nyttobyggnader och nyodlingar och alla nya arbetstillfällen som man skapade. Så eh, här får vi ju lite olika skymtar av de båda sidorna av myntet <tries> tänker jag. Så är det. Vad menas med nya arbetstillfällen? Det, alltså jag fattar i och för sig att det är en massa stenhuggare och, och, och grejer som behövs. Jo. Men när jag läser om de här enorma byggorna, det, jag vet inte, det, det är inte ett jobb som jag längtar efter. Det är ju ena skärkensianism det här. Ja, det, man får ju lite grann det intrycket att det var noll arbetslöshet under mm. <laughs> Erodes. Men det bygge som har fått enskilt mest uppmärksamhet, det som eh, sysselsatte absolut flest stenhuggare, det är ju det stora tempelbygget i Jerusalem. Ja. På Tempelberget stod ett förfallet tempel på den plats där legenden berättade att Salomo, den vise, Davids son, låtit bygga ett tempel. Det var det berg där Abraham enligt gamla testamentet hade varit beredd att offra sin son Isak. Nu slapp han göra det, det var ju tur. Men redo, det var han. Det mm. var ett berg med ett tungt arv. Och eh, även eh, i senare tid genom klippmoskén exempelvis. I alla fall, på Tempelberget så hade man inte så mycket till platå att bygga på. Och Herodes han vill ju inte ha något här halvdant litet skittempel utan han vill ju ha någonting ordentligt, någonting imponerande. Så han låter utöka den här platån genom stora mängder fyllnadsmaterial. 450 gånger 300 meter blir tempelområdet. Jag läser från Furuhagen. För att hålla dessa väldiga fyllnadsmassorna på plats förstärktes berget med en hög och tjock stödmur av stenblock som på sina håll är gigantiska. Flera av dem väger 50 ton och det största stenblocket är 12 meter långt, 3 meter högt och 4 meter tjockt. Beräknad vikt 400 ton. Mm. Jag försöker säga att det här är ett imponerande bygge, nästan egyptiskt i sin grandiositet- vilket också är den jämförelse som till exempel Josefus går till att det här är, alltså det är som ett pyramidbygg eller någonting, det, det är pyramidalt mäktigt, det här nya templet. Samtidigt så går den ju den här balansgången som du beskrev tidigare att å ena sidan Rom och å andra sidan de judiska undersåtarna som man hade. Så när han till exempel låter sätta upp en örn av guld som ska bryda det här templet, det uppfattades inte av Herodes motståndare som någonting passande och smakligt för ett judiskt tempel. Det här är ju en symbol för imperialiststaten Rom. Vad gör den på vårt heliga berg? Ja, det undrar de ju verkligen. Så därför slet de ju ner den och, och sådär. Ja precis. Ja, men det är ett ganska tydligt tecken på den här rätt svåra nischen som man står på där mellan sina två olika intressenter. Jag tänkte man kunde beskriva hur det här templet är uppbyggt lite grann också eller låta Furuhagen göra det här. Mm -hmm. Runt den uppbyggda plattformen löpte en bastant försvarsmur, men templets inhängnade för var förbjudet område för alla hedningar. De judiska kvinnorna hade tillträde endast till den yttre förgården. Endast judiska män som genomgått den rituella reningen fick komma in på den inre förgården. Den allra sista förgården var förbehållen präster och tempeltjänare som skulle slakta och stycka offerdjuren och bränna resterna på offeraltaren framför tempelhuset. Och sen fanns det som sagt då det här innersta rummet, det heligaste där enbart över prästen fick gå in en gång om året och tydligen Pompejus när han var där på besök. <laughs> Bygget av de här heligaste delarna kunde man inte låta vilken arbetare som helst genomföra heller förstås utan de var ju väldigt heliga. Och hur ska man då lösa det här? Jo, Herodes låter då välja ut tusen präster, det låter som ganska många. Men de... ja, det är många präster, jag reagerade ja. också på siffran. De, de valde han ut Då måste det betyda att det finns vissa som inte blir valda Och sen ger han dem då En hantverksutbildning Och låter dem sätta igång och snickra Och mura där inne då, Så att eh, vi verkligen har Ett område där bara pester Har tillträde Det här templet kommer besökas av mängder Med pilgrimer och alla betalar ju för sig Med avgifter till pesterna Man köper offergåvor som lamm Eller duvor och så och precis som moderna turister så behöver man ju hyra rum va? när man är på besök mm. och köpa, köpa mat i stan och sådär. Souvenirar. De flesta vill ha souvenirer också. ja, Och det finns ju att köpa på det här berget när man ändå är där. Runt högtiderna så var det ju väldigt mycket lime och hej och trängsel och folk och djur som chattar och brålar. Och Hodes hade ju då byggt det här templet för vinna befolkningens gillande. Men för många som redan såg honom som en inkräktare på tronen så blir templet också en symbol för att han är en romersk vassal, Bland annat på grund av den här arnen som du nämnde. Ibland så kallas det här för Herodes tempel faktiskt. Men det var ju inte så att han byggde upp ett helt nytt tempel utan det är en utbyggnad. Det är en kolossal renovering och tillbyggnad kan man säga. Just det, absolut. Sen har vi det här massmordet på pojkarna då, i Betlehem. Ja, för hur känn han är som byggherdare så är det väl det här att den mest lästa boken genom alla tider utmålar honom som psykotisk spädbarnsmördare som lite grann ligger Herodes i fatet. Lite grann, ja det är ju det är ganska mycket aliet i fatet där skalpat. Men alltså han ska jag ha fått besök av några stjärntydande astrologer vart efter har jag har tolkat och översatt det här som visemän. Ja, var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och vi kommer för att hylla honom. Det låter ju otroligt, men Herodes när han får höra den här berättelsen säger Matteus evangeliet, då blir han inte glad, han blir oroad. Vadå judarnas nya kung? Ja, det är, för... Vadå? det är ju han som är där. Precis. Så han skickar ut de där stjärntydarna att eh, Hör er för, leta reda på den här uh, nyfödde judarnas kung. Beger dit och ta noga reda på allt om barnet. Och underrätta mig när ni har hittat honom. Så att jag mm. också kan komma dit och hylla honom. Men de går inte på den lätta. Nej, de, de, de är inte helt pantade va? <laughs> de är vise jag... män. Ja, de är ju där och då kan jag säga att någon gång när jag satt och läste Matteusevangeliet som man kan göra på lediga stunder då blev jag lite förvånad, alltså det var väl inför något avsnitt kan jag väl säga kanske. <skratt> <skratt> då blev man ju lite förvånad över att de inte nämns och att de var tre stycken, för det nämns ju inte heller att de var tre stycken framförallt nämns det ju inte att de var vice män utan det är ju senare det har tillkommit då ja. Det nämns tre gåvor, guld, rökelse och myrra. Det är väl antagligen därifrån eh, som man har tolkat då, att de är tre stycken. De hade en gåva var. <laughs> ja, precis. Och i senare traditioner så har det också blivit då att de är tre heliga konungar. Och man har till och med gett dem namn som Kaspar, Melchior och Baltasar. Väldigt, eh, det är stiliga namn. Ja, verkligen. Och som du sa så var det den här stjärnan som hade väglätt dem till eh, Herodes då. Eller till området framförallt. Men de misstänkte då som sagt att Herodes kanske inte bara var välvilligt inställd till det här pratet om en ny kung. Och sen så hittar de ju det här stallet där han har fört det här lilla gossebarnet. Och då öser de ju lite guld och rakelser och mura över Jesusbarnet. Och sen vänder de hem istället för att ge Herodes mer upplysningar. Och eh, han är ju paranoid. Det har vi slagit fast. Han är paranoid. Samtidigt får vi veta också att eh, Josef eh, får besök av en ängel i en dröm som säger ta din nya familj till Egypten för där du är inte säker. Och det visar sig vara ett klokt drag. Ja, för Herodes blir usinnig på att eh, de här eh, visa männen inte har dykt upp igen. Då. Så då ger han ordet om att alla gossebarn i Betlehem under två år ska dödas. Men eh, som sagt, Jesus eh, slinker ur det greppet på grund av den där dömen. Hela den här grejen är ju förfärlig förstås. Vedervärdig berättelse. Och högst osannolik. Ja, det får man säga. Den finns ju, som du sa, inte i någon annan källa än just Matteus Evangeliet. Och sen har ju olika typer av historiker och akademiker eller bara frifräsande tyckare försökt förklara eller bortförklara det här i alla tider. Det har inte skett... Eller det var inte så stor affär eftersom det kan inte ha funnits så många små gossebarn i Betlehem. Det är därför det inte har nämnts i någon annan källa. Men det är ju en berättelse som känns extremt mycket som just en berättelse. Mm. Alltså den främsta källan som vi har är ju Josefus som du har nämnt här. Till judarnas historia. I hans judiska historia som det heter. Och han var ingen anhängare av Herodes. Nej. Och han återger ju ändå de här sista åren i hans regim särskilt eh, noga. Med stor förtjusning så informerar han ju om eh, alla grymheter som Herodes håller på med. M men ingenstans nämner han det här med barnmorden i Betlehem och det borde han ha gjort då naturligtvis. Det finns också någonting rent så här dispositionsmässigt när man ställer den här galna och världsliga tyrannen som gör allt för att behålla makten till och med döda nyfödda. När man ställer honom mot ett oskyldigt oskyddat gossebarn som i sin tur ska frälsa oss alla. Och där är det inte en världslig ledare utan en andlig ledare. Att det finns någonting så här rent de två bilderna mot varandra låter mycket mer som fiktion än vad det låter som historia. Mm, så är vi. Däremot så är det ju allmänt känt att Hodes var en instabil och elakt lever. Han lät ju avveta många i sin egen familj så uppgiften om barnmord har ju därför länge tagits för trolig ändå. Men Matteus, som den här evangelisten kallas, har ju då skapat en motpol till den här nya goda tiden som ska komma. Det är det som har gjorts här. Just det. Herodes spelar ju rollen som ärkeskurk och det är ju ett fack han passar väldigt bra i. Dessutom så återskapas ju den här situationen som Moses var i som barn- Alltså han hade också som spädbarn varit hotad av den egyptiske faraon. Och nu är ju då Jesus den nye Moses får man veta på, på något sätt. Just det. Och sen har ju som du sa folk suttit och räknat på det här. Hur många gossebarn kan det ha funnits egentligen i Betlehem som var en ort på typ 1000 pers? Ja det kanske var 10-20 stycken då. <laughs> Om man nu tror att det är sant så skulle det inte ha hjälpt fler av. Men det där är ju spekulativt på hög nivå. Ja, och det är ju lite grann hans eget fel att han får dras med de här spekulationerna. Dick Harrison har skrivit, en sak är helt säker. Kung Herodes den Store, som avled år fyra före Kristus, var en durkdriven makthavare. Och en byggherre vars politiska skicklighet och kulturella intressen dessvärre förmörkades av ett samvete som var tillräckligt rymligt för att göra barnmassaker möjliga. Ja, men ändå va? Om vi skulle ta rota lite mer i den här grundberättelsen. Det fanns ju ändå stjärntydare på den här tiden också. Ja. Och de kan jag tänka sig att en, en stjärna eller planeternas positioner i olika konstellationer när de eh, uppträdde på något sätt så var det ett tecken på en ny världshärskares födelse. Finns det människor som har suttit och räknat på om det var några speciella himlakroppar som syntes ungefär vid den här tiden? Vad tror du? <laughs> Det är klart att det har funnits massor med folk som har gjort det. Och när det gäller då just Betlehems så kan vi till början med då så har vi ju den viktiga auktoriteten Johannes Kepler på området som eh, en astronom som 1614 slog fast att det skedde en stor konjunktion år 7 före Kristus. Och det betyder då att planeterna Jupiter och Saturnus mötte varandra i fiskarnas stjärnbild eh, på något sätt. Och eh, det här är ju upphov då till ett stort, speciellt ljusfenomen. Och stora konjunktioner inte inträffar ungefär vart tjugonde år. Men vad jag förstår, och det är ju marginellt <laughs> i, <laughs> i, det här, i det här sammanhanget, så var det här en så kallad konjunktion Och det är en mycket ovanlig händelse där. Det är då när två planeter står väldigt nära varandra i konjunktion tre gånger på kort tid. Och nästa gång... Djuptusatunnel står i trippelkonjun till varandra år 2238. Och förra gången, det var 1981, strax före att jag föddes faktiskt. Ja, vill du ha följdfrågor på det? Vadå? <laughs> Insinuerar du att du är någon sorts utvald nu? Nej, säger bara att det här hände ju förskräckligt sällan. Va? Men det hände ju år sju. Ja. och det hände 1981 och sen har det hänt några gånger till och, eh... om, om du vet sånt gott omen då, eller ett, ett löfte om en, en ljus framtid jag tror det är motsatsen det är liksom, jag föds där sent 85 och sen skjuts Palme och Tage Danielsson dör och Tjernobyl exploderar och så Ja, det var mycket elände som hände där då. Olika typer av tecken <laughs> 1981 var ju kanske inte ljusets tid eller på något sätt, jag vet inte. Hur som helst, sådana här uppseendeväckande ljusfenomen på himlen förekom ju helt enkelt då och då. Och sen får vi komma ihåg att Jesus föddes ju då före vår tidräkningsbörjan också. Ja, det där är ju intressant för som Dick som citatet han sa ju att Herodes dog fyra före Kristus. Mm. Och där får vi ju då en fråga hur kan han ha suttit och beordrat att spädbarn dog? Om man hade varit död i 3-4 år. När Jesus föddes. Ja, för det första så var det då en munk, Dionysos Exigus, som på 500-talet räknade fel på när Jesus föddes också. Och enligt Matteus evangeliet så föddes ju han då under Herodes tid, och Herodes dog ju, som sagt fyra före Kristus. Och man antar ju då att Jesus föddes någon gång mellan åren sju till fyra före Kristus. Och om man föddes år 7, så är det samma år som den här trippelkonjunktionen och samma år som Herodes också var synnerligen urflippad och lät stypa sina egna barn. Just det. Så, så det går ihop här va? Det går ihop där. Om vi lyckas ta reda på exakt vilket år Jesus föddes borde vi då justera tideräkningen? Det tror jag blir väldigt märkligt där. <laughs> nu... Tärningen är kastad, lagt kort ligger och allt det här. Nu har vi det vi har. Just det. Om inte annat så kommer den här berättelsen att ligga till grund för 28 december. Alla menlösa barns dag, eller eh, idag heter det värnlösa barns dag. Det har gjort de senaste 22 åren eftersom menlösa har fått ett lite så här tråkigt rykte. Man tycker att värnlösa är ett eh, mindre laddat begrepp. På alla menlösa barns dag, när jag var ett år gammal, flyttade vi från Älvsbyn till Arvidsgör. Eh, dock inte vad jag vet för att undkomma något eh, kommunalråd som hade fått höra en profetia eller så, men, <här> men ändå... Bara fyra dagar före det att Herodes dog så lät han ju avrätta ytterligare en av sina saner som han misstänkte för konspiration. Ja, men då var han risig själv alltså. Då var han sjuklig. Ja, men då, så, då får man ju göra så här, eller? Alltså enligt någon av texterna du skickade till mig så hade han kallbrand i underlivet. Ja, jo. Ja, det var ju väldigt illa ställt på alla plan. Ja. Men ändå. Tänk att han kanske inte tänkte klart. Nej. Men det hade han inte gjort på länge då i så fall. Det är ok oklart vilken sjukdom han hade men som du säger Josephus återger ju glatt den här kungen smärte och vonder. Han skriver Feber, en outhärdlig klåda över hela kroppen. Ständiga smärtor i underlivet. Uppsvällda fötter som i vattensot. Bukinflammation och kallbrand könsorganen som blev <laughs> Bukinflammation och kallbrand könsorganen som blev fulla av mask ja Vilket fruktansvärt äckligt citat det där. Ja det är ju obehagligt. Han ville ju då att eh, hela Jerusalem skulle sörja när han dog. Och för att vara riktigt säker på det så gav han på dödsbädden order om att 70 stycken präster skulle avrättas sekunden han själv dog. Eh, och det där eh, borde ju om inte annat göra jobbet för att folk skulle gå runt och vara lite mer molokna än att fnissa på gatorna. Men när han väl var dad sen så upphörde den här orden ganska kvickt. Och ända sen arkeologin uppstod som vetenskap så har man ju då grävt i marken just efter Herodes grav. Och letat väldigt noggrant efter den, det har man gjort efter mycket för sig. Historiken Josefus hade ju pekat ut Herodium som platsen för graven. Det var den enda plats som Herodes hade uppkallat efter sig själv. Och det var ju då eh, hans egna privata lyxvilla som han eh, myste i på lediga stunder. Den ligger 12 kilometer söder om Jerusalem högt upp på ett berg som ser ut som en vulkanisk kon ungefär. Och där hade han ju förstås då befästningsverk och eh, torn och palats och allting. Trädgårdar och bad i romersk stil och utsikt över hela öknen och döda havet och allt sånt där. I boken Historiska hemligheter... Som är då för 1987, vilket är väldigt varmt i sammanhanget, så berättar ICAST tips tipsar.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 Och två meter dumheter tillhör självklart AKS-familjen. Skottas. Jajamän. ...om arkeologen Ehud Netzer som jobbar vid Jerusalems universitet. Och redan 1987 så har han då ägnat 15 år åt att leta efter Herodes grav vid Herodium. Och i den här boken så uttrycks ju då förhoppningen att Herodes grav... Att den, den ska vara så väl dold att den inte har hittats då av gravplundare. Så man hoppas väl att det ska vara någon Tutankamon-grej här. Att man hittar graven helt intakt med en massa fint guld och grejer kanske. Vem vet. Vana Daniel Hermansson-lyssnare vibbar nu in i rösten att så kommer inte vara fallet. Så vi kan å ena sidan glädja så mycket åt hudnetser som 2007- när han är 72 bast gammal, folkpensionär sedan länge, äntligen hittar Herodes grav. Och vad spännande det måste ha varit. Kanske hade han Josefus textmässande i huvudet om att Herodes begravdes med sin kunga krona och allting. Mm. Men eh, nej, det hade varit gravplundrare där va? Det fanns ju en 6 eh, meter bred trappa upp mot toppen och där hade man inte riktigt kollat så noga innan. Men halvvägs upp för den här trappan så hittar man ju då en vattensystem med förstärkt ovansida. Och där någonstans så hittade man ju då kung Herodes kalkstens sarkofag menar den här Netzer. Ja det kan ha varit gravplundare där. Man hittar ju hundratals bitar av rad kalksten som Netzer väldigt bestämt menar är den här sarkofagen i alla fall. Han menar att utsmyckningarna är av sån kvalitet att det måste vara en mm. kungagrav. Det är ju kanske inte en sån här bevisföring som inte går ifrågasätta men samtidigt det är svårt att hitta någon som på gott och på ont, han kanske är för nära <laughs> sitt ämne. Ja, det är där jag är lite rädd för här. Va? Han, <laughs> han tror ju att den har slagit sönder den här sarkofagen någon gång under vålten i slutet på 60-talet efter Kristus. SVT Nyheter och alla andra mediehus som har skrivit om det här 2007 skriver så här Enligt Netzer gör platsen och karaktären för fyndet att det är ställt bortom tvivel att det rör sig om Herodesk grav. Men alltså det finns ju ingen inskription eller något annat som tyder på något egentligen. Och på, på svenska Wikipedia så konstateras det istället torrt angående det här fyndet om Herodesk att några vetenskapliga belägg för detta saknas, och är ett obevisat påstående från hans sida. Han dog ju bara tre år efter den här upptäckten, och jag vet inte nog om Hudnets för att göra annat än att spekulera. Men om man ska spekulera, så känns det ju som en person som bockade för då var det gjort. Ja, och oavsett om det var hur det skulle eller inte så kan man väl känna viss värme över att Netzer fick leva sina sista år här i övertygelsen om att det var det. Han är alltid glad på bild. Ja, alltså han har ju hållit på ett helt liv med att leta efter det här. Sen kan vi fundera på om det verkligen var det eller inte. Men han var väldigt säker på det i alla fall. Äntligen en hjärtevärmande berättelse i det här avsnittet. En gammal arkeologifarvor trodde Att han hade hittat det han hade letat efter Och kanske hade han det Men det är svårt. ju svårt, kanske hade han svårt det. att bevisa <laughs> eh, Men eh, därmed har vi väl tagit eh, Det här i mål Ja det tycker jag verkligen Vad ska du göra här på julen som stundar? Jag ska åka upp till Umeå Och eh, fira med min familj farna ska få träffa Sin faster och sin farmor och farfar och så. Det blir urmysigt Själv då jag ska fiva jul här i Hemmets helgd Eller vad det heter Och eh, det, blir, det blir väl Sedvanlig Jansson-fästelse Med ankovis Ska vi ha den här gången Jag har jag alltid haft men jag råkade säga sardiner Eller något förra året Ja det gjorde du ja, Vilket jag hade mycket vond av Men nu fick du det rätt Tack så mycket för att ni har lyssnat Och god jul på er Tack så mycket, Hej då. Hej hej God jul, just det. God jul. <laughs>